Поїзд стоїть десять хвилин. Транзитним пасажиром пересадка на... — Гей, Карнач, куди тут нам пересадка, га? Карнач не відповів. Із в'язнєю ніхто не зреагував ні голосом, ні сміхом. Лише від дверей почулось попередливе шипіння вартового. — Ану тихо там, а то пересядеш ось. Десь там у сусідніх бараках розташувалась варта і теж, мабуть, лежала без задніх ніг. Але от знайшлися невтомні, що стали і стояли тут біля дверей і біля кожного вікна. Чи спав хто з людей, чи не спав, чи спав Максим, чи не спав, хто знав. Тільки-но вляглося гудіння в голові від всього того гармедеру і галасу упрядкування, тільки-но думка відокремилась від тіла і попливла в марення, як її нагло було повернено назад». Хтось штовхав Максима під бік. Ще не очунявши, Максим крізь порваний сон чув, як десь від дверей голос старшого карнача, того самого зайця, стурбовано гукав у барак. колод є? Гей, колот є?» Ніхто йому не відповідав. «Колот!» Тоді саме хтось почав тихо і тривожно штовхати Максима під бік. «Ну що?» – спитав байдуже Максим. Він спитав тихо того, хто штовхав, але відповіді дверей голос зайця. «Нічого, так значить ти є?» Максим помовчав, а тоді апатично, після паузи. «Голуби, дорогий, та чи не пішов би ти, до чорта мами?» Всі в бараку засміялись. Всі бо прокинулися, розбуджені тим карначем, і були люті на нього за те, що наробив галасу і зіпсував усім сон. Заяц нічого не відповів, він був дуже задоволений, що втрата знайшлася, і пішов собі геть. «Так-так», – сказав хтось понуро, – «бережуть тебе, брат Петровичу, бережуть». А як люди знову почали дрімати, раптом за бараком усе зарухалось, загомоніло, забрещало і пролунало спочатку десь далі, а тоді вже біля дверей і біля всіх вікон команда «Виході!» «Живо! Давай, давай!» Так людини виспались. Та де там і було виспатись, коли ж уся ночівля тривала усього лише з годину. Люди плакали, розправляючи закоцюрблені руки, ноги і спини. Перемучені кості нили, невиспані голови гули, за горло хапав кашель. Очі, мовби хто піском позасипав. Зрештою... Навіщо, скажімо, такому в'язневі очі? Він міг тепер іти в такій колоні і без очей. Не помилився б. І навіщо, скажімо, голова? Багатьом вона здавалась тепер цілком зайвою. Принаймні Максимові. Навіщо справді стільки муки, коли, здається, наймудрішим б і найлегше б лягти отакнець і хай стріляють? Це тривало б секунду, ну-ну, але ж це значить, що це значить? Це значить, що той дурний кутузов в лапках раптом досягне мети, досягне найголовнішого – обернення тебе в ганчірку. І матиме рацію Соломон із своєю тезою про нікчемність людини. Е, ні, не зараз, і не так, ні. В цій шараді мусить бути краща розв'язка, краща. Голова гула, наче з похмілля, так що Максим, як і всі, ледве здавав собі справу з того, як їх поставили на дворі в колону і як погнали далі. Все тіло тримтіло, незважаючи на вперті намагання стримати його, що було поза людською волею. Покинувши бараки, вони посунули в мокрий передранковий туман, перемішаний ще із темрявою. Розділ тринадцятий на шляху, куди нарешті колона виповзла з бічних доріг і манівців, їх почала обганяти армія. Власне, це були потоки солдатів усіх родів зброї, що були розбитими частинами совєтської армії. Все то було саджене з машин і всієї техніки, спішене і бігло в чвал на власних ногах або на захопленій поселах іншій техніці, на возах. На санях і на санчатах. Точно як ті бідні італійці недавно. Танкісти, артилеристи, літуни і кавалеристи, і інші – все це перло хаосом, переганяючи одне одного. Проте навіть і втікаючи, все те, від сірого солдата до найвищого офіцера, пишалося своїми новенькими, недавно попришиваними до старих брудних уніформ, погонами. Було смішно дивитися на цих кумедних, червоних погононосців. Їм, арештантам, було смішно. Але сміх той був гіркий. Погони нагадали не тільки трагікомічну історію про те, як ще не так давно батьки і старші брати цих солдатів обривали погони всім тим, хто їх носив, разом із шкурою або із головою. Виходило тільки для того, щоб перекласти Ті самі погони на інші плечі. Притому Максимові згадалося також, як в отаких погонах білогвардійські офіцерики розстрілювали в канаві його брата, покладеного ниць в одній білизні. А тепер ось ці, може, так само розстріляють його. Тоді білі, а тепер червоні, хіба не все одно. Та все ж це видовище червоних погононосців зовні видавалося, передусім, несерйозним. Якось виходило так, що ті погони були самі собою, а солдати самі собою. Одно до одного не пасувало. В народній мові для таких випадків є геніальне визначення – приший кобилі хвіст. Це долебій про ті погони сказано. Вони пасували до тих солдатів так, як до корови сідло – Бо в всьому іншому солдатиці були такими, до яких звикло людське око за десятиліття червоноармійцями. І от хтось зіпсував стиль, познущався з них отими смугастими ганчірочками. Правда, ті прямокутні ганчірочки, мабуть, таки якось споміняли декому з них, особливо ж офіцерам і їхні душі. Ті новопогонні душі, перли, розтовхуючи людей – Наче всі вони були які герої, іначе це вони не втікали, пограбувавши в людей останні коні і санчатка, а щонайменше мчали до столиці ворога на трофейних золотих колісницях. Та це їм, напевно, найменше сушило голови. Вони втікали, бо війна і героїзм тепер, власне, і полягали, мабуть, передусім у втіканні від смерти» від сильнішого і у доганянні слабшого, і в убиванні всякого. Хто кого згріб, той того і убив. І чинена ознаменування цього їм і видано погони. Крім військових, колону доганяли і переганяли ще юрби цивільних, чоловіків і хлопців з торбами, жінок і бабусь із дітками, вигнаних у білий світ, чи допак евакуйованих, Якихось дядьків на санях, і в возах, і теж із дітьми, і з стариками. Зрідка проїздили також машини, навантажені різними меблями і ще якимось барахлом. Дедалі цей потік усе густішав і ставав усе інтенсивнішим. Колону раз по раз притискали до краю дороги, до тинів, якщо це було в селі, або випихали геть на сніг чи на почернілі ріллі, якщо це було у степу. На шляху було йти тяжко, а на снігу та по ріллях ще тяжче. Люди місили розквашений сніг чи гливку ріллю, тупцяючись на місці. То була не хідня, а каторга. Вони знову виходили на шлях, і знову їх спихали звідти геть. Парадокс, але факт. Люди раділи вже, коли з'являвся літак, а чи й кілька – тоді їх клали на землю, Варта теж залягала віддалік. І так вони лежали довго, часом із півгодини, поки літаки кружляли над шляхом. А коли літаки зникали, тоді колона йшла далі. Надолужуючи прогаяни, Варта вилазила зі шкіри, намагаючись перти колону з усієї сили вперед. Але з того мало що виходило. Вище себе, як кажуть, однак не стрибнеш». На шляху дедалі ставав більший хаос, дедалі було більше паніки, більше юрб, більше літаків у горі. Може б колоні найкраще було порснути в усі боки і лови, але то так здавалося, насамперед куди?